Спокійно, в цілковитій певності, що голодною вона залишиться не дуже довгий час. Полювання обіцяло бути неважким і не тривали. Врешті воно й зачекати. Ящерка не відчувала, як то було ще до вчора, нестерпної потреби наїстися. Щось інше, сильне і незрозуміле, гнітило і бентежило її гігантське продовгасте тіло. Кирюха й надалі слабо тямив, що він робить. Дійшовши додому, скрунувши з вулиці поза дворами, важко переступаючи через обвалені балки руїн, поклав янку на ліжку, обсмикнув на ній фіолетову майку, склав руки на грудях, пригладив руде вже жорстке, неживе волосся. Трохи подумавши, поставив привезеного з низівів кальяна їй, Вузголів'ї, сам сів до столу, механічно відкрив і з'їв якусь консерву, не відчуваючи ні смаку, ні задоволення від їжі. Посидів іще нерухомо, дивлячись, як пропущені крізь щілини забитого фанерою вікна, соняшні промені виграють на сріблястій сфері кальяна. День минав повільно, ніби увісні. Кирюха підвівся. Вийшов на вулицю. Пішов до ріки. Постояв, замислено дивлячись на її широку течію. Серед човнів пошукав ні, не свого, великого та важкого, легку легку і тиндітну плоскодонку з одним веслом. Той, кому вона належала, припнув її однією легенькою мотузкою, ще й зав'язав вузликом з бантиком. Кирюха Стрепенувшись від задуми, розв'язав цього вуслика, застрибнув у човна, відштовхнувся веслом і, випливши за інерцією майже на середину ріки, взявся веслувати проти течії угору, за Труханайленд. І далі, далі, енергійний рух потрохи приводив тіло до тями. Пропливши аж поки останні землянки і руїни домів зникли за викрутом ріки причалив до берега зістрибнув по коліно у воду а витяг плоскодонку на берег перевернув догори дно сховавши весло під човна Обтріпуючи холошем вибрався на сухе і все ще похиливши голову повільно пішов поміж кущами верболозу дивився під ноги не роззираючись на округи прислухаючись до болю який пульсував у середині грудей. Янки нема, янки нема, янки нема. Вже глухо й слабенько, та все ж лунало в черепі, не даючи зосередитись на якійсь іншій думці. Кирюха спинився і подивився доокруж. Вже сутеніло. Він не пам'ятав, скільки йшов, але ноги вже гули. Певно, не одну версту відміряв від того місця, де лишив на березі човна. Підійшовши до води, сів на приземкуватий корч. Тіні від прибережних тополь залягали по воді. Свіжий вітерець вздовж ріки ледь-ледь віддавав димами далекого звідси граду. Червоні промені з заходу зробили багряними очерети під протилежним берегом. Невдовзі... Сутінки перейдуть у ніч. Оон, як рожевіють пересті хмари в небі. Завтра має бути похожий, але вітряний день. Завтра, завтра має бути. Кирюха відірвав погляд від водної й зернувся. Він і далі сидів на корчі непорушно, тільки голову повернув до плеча. Більше боковим зором, білком, аніж з яницями, він побачив, що весь простір позаду, за деревами, там, де їхні крони переходили у небо, затулила якась величезна, суцільно сіра маса. Кирюха повільно і м'яко повернувся усім тілом і просто над собою побачив її. Дух перехопило. Всі думки і почуття закотились кудись далеко-далеко, у закапелки мозку й решти тіла. Вона стояла у профіль.